Sås morgon kom över gick dansen i en brottningsmatch mellan Pippi och hennes pappa kapten Longström kastade iväg sin dotter så att hon hamnade på hatthyllan men där blev hon inte sittande länge med ett tjut tog hon ett jättesprång tvärs över köket direkt på pappa Efraim och sekunden efteråt hade hon slungat iväg honom så att han flög som en meteor med huvudet före rakt ner i vaskrubben hans chockade ben stod rätt i vädret han kunde inte komma upp själv det är så därför att han var för chock och det är så därför att han skrattade så förfärligt det mullrade som orkan nere i viskrubben Pippi tog tag i hans fötter för att dra upp honom men då skrattade han så han höll på att kvävas han var så till den grad kittlig nämligen <här> kull kull lamentöstönade han kasta mig sjön eller hej ut mig genom fönstret vad som helst men killa mig inte under fötterna han skrattade så att Tommy och Annika var rädda att V-skrubben skulle spricka. Till sist lyckades han lirka sig upp ur skrubben och så fort han kom på bena rusade han på Pippi och slängde henne handlöst tvärs över köket. Hon hamnade med ansiktet före på spisen som var full av sot. Haha, här har vi en egen prinsessan direkt, skräck Pippi förtjust och vände ett kolsvart tryne mot Tommy och Annika. Sen gav hon till ett nytt tjut och kastade sig över sin pappa. Och hon dammade på honom så att det är brakad i bastkjolen och basten ur det hela köket. Guldkronan ramlade av och trillade under bordet. Till sist lyckades Pippi välta omkull sin pappa på golvet. Och så satt hon sig på honom och sa Erkänner du att du är besegrad? Ja, jag är besegrad, sa Katten Långstrump. Och så skrattade de bägge två så att tårarna rann och Pippi bet sin pappa helt lätt i näsan. Och han sa Så här roligt har jag inte haft sen du och jag rensade sjömanskrogen i Singapore. Han kröp in under bordet och hämtade sin krona. Jo, det här skulle korredukterna se, sa han, att riksregalierna ligger under köksbordet i Villa Villekulla. Han satte på sig kronan och kammade ut bastkjolen som såg rätt gles ut. Den där får du visst skicka till konststoppning, sa Pippi. Ja, men det var det värt, sa katten Långstrump. Han satte sig på golvet och torkade svetten ur pannan. Nå, Pippi, mitt barn, sa han, ljuger du någonting nu för tiden? Åh, ja, när jag får tid, men det är inte så ofta, sa Pippi anspråkslöst. Hur är det med dig själv, förresten? Du var inte så bortkommen i frågan om ljugning, du heller. Ja. Ja, jag brukar ljuga lite för nägarna om lördagskvällarna om de har uppför sig fint under veckan. Vi brukar ha en liten ljug och visafton med trumma, kompaniång och fackeldans. Ju värre jag ljuger desto hårdare slår de på trumman. Ja, så sa Pippi. För mig är det min sjänning som trummar. Jag går här i min ensamhet och ljuger mig själv så smäckfullt som en engel, jag hör det men ingen så mycket som blåser på kam för den sakens skull. Herron kvällen när jag hade lagt mig ljög jag i hop en lång historia om en kalv som kunde knybla spetsar och klättra i träd och tänker jag trodde vart enda ord det kallar jag bra ljuget men slog på trumman och nej det är det ingen som gör. Nåväl då ska jag göra det så kapten långtrump och så trummar han en lång trumvirvel för sin dotter och Pippi satt i hans knä och la sitt sotiga ansikte emot hans kind så att han blev lika svart som hon. Annika hade stått och tänkt på en sak. Hon visste inte om det var lämpligt att hon sa det, men hon kunde inte låta bli. Det är fult att ljuga, sa hon. Det säger mamma. Åh, du är dum, Annika, sa Tommy. Pippi ljuger inte riktigt. Hon ljuger bara på loss. Hon hittar på. Förstår du inte det, din dumming? Pippi tittade eftersinnande på Tommy. Ibland pratar du så klokt så jag är jag reda att det blir någonting stort av dig, sa hon. Det var kväll. Tommy och Annika måste gå hem. Det hade varit en händelserik dag och roligt hade det varit att få se en riktig levande negerkung. Och visst var det trevligt för Pippi att hon hade fått hem sin pappa, men ändå, ändå. När Tommy och Annika hade krypit i kojs låg det inte och pratade som det annars brukade göra. Det var alltså tyst i barnkammaren. Plötsligt hördes en suck. Det var Tommy som suckade. Om en stund hördes en suck till. Den gången var det Annika. Hon ligger ute och suckar för så att Tommy är retligt. Men han fick inget svar. Ber Annika låg under täcket och grät.